В мене пристрасть до зимових порожніх трамваїв, герой у них завжди сидить позаду і не сплачує за проїзд. Що ти знаєш про це? Може тут доцільно вжити слова на кшталт, парапсихологія чи метафізика, а потім гостра шизофренія. Це вже коли я досить чітко почую її голос в себе в голові. Знову моя зашкарубла. Друг я КОНЦЕПЦІЯ Але Боже збав мене казати такі слова при ньому Не Данєві Його Це страшенно роздратує І він скаже Будь простіша А то говориш зі мною як на конференції Менше тексту Кому потрібні ці понти? Клятий невротик Зате данію добре розумів сенс кожного слова Інколи навіть на відміну від Євки, котра й дійсно частенько просто рисувалась мудрими словами, не дочитавши якогось матеріалу. Так було легше вчитися. Так найчастіше і будується успішне навчання в університеті. Цікаво, чи вміла Євка робити хоч ще щось, окрім слів? «Ну, чому-то я мовчу?» Даніві слова – Півторарічної давності. Просто дуже люблю слухати тебе. Дивитись, як ти міняєшся, як за місяць-два маєш вже зовсім інші погляди. Просто люблю тебе пізнавати, а в тебе все так швидко. І Євка, знизавши плечима, продовжувала вернякати на глобальні теми. Таким чином, діалоги відбувалися дуже рідко, а потім. Даня не бувало так довго, а Євка дзвонила йому в те місто щовечора, виводячи з себе Даніву маму, в якої за кілометр від Євки починалася алергія на перебій із серцевими нападами. Шкода, що безрезультатно. А Євка плакала і ходила з напухлими губами. Ходила з плямистим обличчям і страшними очима. А Дан'йо надсилав їй листи, що пахли яблуками. Все як у Прохаська. Лиш колір яблук, може, трохи інший. Зовсім трохи. Такий от сірий смуток. І вовки сіроманці виють ночами, мабуть, на осінь. Завтра візьму свою люфу і піду їх в ліс стріляти. Ляти, якщо не буде. Або буде. Мені тут не вистачає чогось веселого і кольорового, і теплого. Бо тут холодно, і кожен ранок мерзнуть пальці на ногах. Тому довго і здивовано дивишся на градусник в тіні, і бачиш, що температура чомусь не около 0 градусів Цельсія. Не вистачає міста Л. Насправді про Л. Я згадав щойно але відчуття ніби думав весь час. І багатьох червоних дахів. Цікаво, дахи дійсно були червоними. І вузенькою вулички, під вікнами, можливо, в минулому житті, я був дитям катакомб або каналізацій. Та мені тут взагалі нудно і дохера, чого не вистачає. А насправді все через тебе. Бо якщо б ти була поруч, тобто разом, така дурня мені б голову не лізла. Лізла би зовсім інша дурня. Насправді, ноги починають мерзнути ще вночі, і тому довго не вдається заснути, аж до самого ранку, коли температура мала б бути 0 градусів Цельсія. А ранком треба брати люфу і йти полювати в лісі на вовків, бо телевізор не працює, а час сказився, і дві години проминають повільніше за сім днів, що проходять куди скоріше, ніж один. Але я про це, здається, говорив. Про осінню меланхолію, велику, як монсератка кабальє, і, напевно, таку ж липучу. Пробач, сонечко, заневдалий лист, і нічого іншого я не напишу зараз. А все це погано тхне. Я про те, коли намагаюся переконати себе чи іншого, що у справи чудово, але кожне слово – це непомітний плювок всередину. Він з часом починає нестерпно смердіти».